Zero, zero, telefono zenbakia duzue eh? Zabalik, miren, garbizurik, galderaren bat, edo aholkuren bat, nahi bali badiozu ere, eh? Eta joan den astean eh, batek egintzegun galdera, izmote inguruan, daztak ezuk aurrarkibidren bat edo nahiko zenuken, gehiago? Begira, bai, e, nik e, galdera hori ean, erantzunuen, ezaten un bueno, bai, e, izmote lak ez beti, e, nik usteut horren... E, Oso gauza desbernia topatzen ditugu. E, topatzen ditugu hasteko ismoteltasun desberdina batzuk lehengo silabetan katiatzen dira, beste batzuk bokala luzatzen dituzte, batzuek e, benetan hizkuntza oso puskatua nolabait esateko adierazten dute, beste batzuk hasieran egingo gautetak ta jarraituko dute, haudan. Oso kasuistika desbernia agertzen da. Ez bakarrik e, agertzeko modu hortan baita ere denboran batzuke aipatzen duen bezala, eskolan hasten direnenen hasten dira. E, bat ez dira e, nik uste konzidentzi badagoela badator o, gara jortan dutela kongmeak gehienetan izkario dezente bat. Mm? Toruan aztendia zalantzekin, ez? Mateo, e, esan nahi dutena eta esateko dituzten almenak ez datozela bat eta orduan hola katiatu bezala egiten dira. Bueno, baina badira besteratzu beranduago aztendirenak, eh? Baitan erabezaroan. E, beraz, oso-oso esango nuke oso gauza desberneak zopatzen ditugu. Nik pixka baner erantzuna esaten nionien ama honi, eiozula jaramonik egin. Zergatik nion, ba bueno, ba normalian aurrak hola asten diren eskola aurrean, e, eh? modu ontara eh, guk hasten bagera esaten. Eh, Batzutan esaten, eh, intzegintzazuela esaizio, edo hartzazu arna sakona, eh, aurra ohartu egiten da, bak, behak nola ez dula bestea bezela edo hitz eh, egiten. Eta hor ansi dade, ah, areakotu areakotu ingenezake. Salemberg neko luke guk eskatu bezala egin eta ezindu. Orduan ikusten dut etapa honetan, garaio honetan honen izaten dela, utziumeak, umeak hitzegin dezela dakien bezela. Hmm? Ezbe hartu ez ertara. Ek... Ez, eta beak askotan pasa egiten da bolarau, eh? sumatu ditut zenbait umeek, hola bolarau pasatako desakertu egiten zaienak. Beste batzun kasuan gerorare jarraituko dute agian, eh? Oso eh nuke oso pide desberniak irikitzen direla. Baina batzuk jarraituko dute egiten ba, agian inungo arrasorik gabe beste batzuk askazalak e, koskatuko dituzten bezala urduritasuneko momentutan, eh? Mm -hmm. Benia nik uste dut importanteena dela etapa hoetan guk nolabait ez laguntzea sintomari finkatzen, eh? Eta nik uste dut horregatikan al badugu ez da erreza, eh? Aitortzen dute ez dela erreza. E, e, utzi dezagunumeak umeak hitzegin dezala dakien bezala, eh? E, zeren, zateizu ez, batzuektan desagertu egiten da, beste batzuan geratuko zai ondar bat. Baina, egia da, eta hori esan egin behar da, e, diren, edo, izmoteltasuna edo umeen gan, bat baditugula batzutan agertzen da, hau, besterik gabe, inunko, ondoan, beste deuse e, nabarmenik ikusten ez dugula. Ez dugu mutiko esan ondo dabil alzlo guztitan, ez diogu gara zo berezidik ikusten. Beste batzutan agertzen da, beste zerbaiten ondoan. Ikusten dugu, ba, baitaren nortasun aldetikan, be, beste ondo ez batzuk eta beste ezin batzu ditula. Nikusten dugu kaso haue dira, eh? batez ere eskola horrean konsultatu barko genituzkeenak. Non ikusten dugu, beste gauza batzuk ere, badau dela. Ez, ez modeltasuna isolatuta bere horretan, beste zerbaiten adirazan bere eh? bada. Baitela. Eta hor, askotan ikusi egiten da, jo, eski, eski, edo, edo, mila, bueno, mila mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil adiraz lematen dira, ez da? Tagian ikuste bada go la beste beste momentu bat non konsultatu tu berdintada aur batzuk horrekin oso ondo bizitzen dira itxuras bezintzat eh eta hitz egiten dute eta eta ez duti ningo lotsikan inune agartzeko eta bueno eh onartua dute bezela ba beste batzuk onartu dute bezela r desta kit gogorra zintutelaesan eta ez die deuse posatzen. baina beste aur batzuk agian horren ondoren Ba sentitzen dira, ba laguna farra egiten diotela, edo ez dia ausartzen hitz egiten, edo ez dia, dia autabestea egiten. Eta ondo ez azortzen dira. Horre, orduan ere, agian laguntza barkoluke, hori, nola dait, esareagotzeko. Eh, ondo ez hori esareagotzeko. Beraz, oso bide desbernia ditugu gai inguruan, eh, saltasunenen inguruan. Baina ikusi batera eta hori bakarri baldin badu, lemenzi izango litzateke hori bakarrik oteduen aztertzea eta deskudioan hori bakarri baldin badu gurasoen lana da lasaitzea. Nik esan dut, aurrak ere lasaitu da. Jaizutengo lidateke, balin eta balin badizto eh, horrek o, gerora, ba bueno, ostopatu egiten delako komunikazioa. Bestela esango nuke, normalian ematen diren eh, eskola horreko arinoriek balin badia itxoin dezagun. Denborak erakutsiko digu hurrengo urratsak zein nolakoak izan da hartute, eh? Ba, denborak hurrengo asteak ere erakutziko digu hurrengo astean ze urratseman behar diguzun. Hemen e, guraso eskolan Miren Garbizu, hurrengo astera arte. Bueno, hau ba, bai.